Сім. Хух, ой, дякую, що дав закурити, а то на парі так вже мене замучили, а я зранку не встиг. Знаєш, я їжджу все тролейбусом, а спати лягаю пізно, а знаєш, як ранком важко вставати, а сьогодні ще запізнився і не встиг перед парою покурити. Взагалі сьогодні такий день, постійно бігаю. До речі, п'явка простягнув спітнілу долоньку. Буба я цю в'язанку розпарених медуз і відрекомендувався. «Дімка. Мінділеєв. Джим. Хімік». П'явка розплився в посмішці. «Ти що? таке цікаве прізвище? Тобі, певне, всі казали, щоб на хімію йшов. Та й правда, певне, знаєш, вищі сили так направили. Ти що? от таке прізвище!» П'явка показав великого пальця. «Я тоже все життя мріяв про якесь нормальне прізвище, або...» «Це взагалі-то прізвисько!» Я навмисне розтягував слова, даючи підцікача його скоромовці. «Ой, прізвисько? Ха! А я думав, ім'я? А в тебе одночасно два прізвиська? Мінділеєв і Джим? А чому ти Джим? Це ніби від Дмитра?» Я вайлувато пригладив Джим Морісонівську бороду періоду скандалу в Майамі, вважаючи цим тему вичерпаною. П'явка розгублено замовк. Його лицем чітко замерехтіли стежини. Котрими полились думки на кшталт. Я от хотів з ним поговорити, можливо, дізнатися щось цікаве, можливо, це людина якась цікава, можливо, я йому сподобаюсь, можливо, ми станемо друзями, можливо, будуть якісь нові знайомства, а тут він не хоче відповідати, змовчав он як відкритих людей тепер ніде не люблять. ох хо хо. Я перервав це ментальне пиздіння, просто струсивши головою. Бамбон на шапочці замотилявся. П'явка й справді внутрішньо завмер. Я бачив, його опоминила свобода, з якою я зробив цей жест, так само, як бражника манить нічний ліхтар. Я глянув і зрозумів. І думайте про мене, що хочете, що я самозакоханий, егоцентричний і зарозумілий, що насправді лише хочу виділитись із натовпу, що до того ж удається не надто добре. Але я вмить просік усю п'явчину суть. З усіма його мамами, сестрами, бабцями, що закутують дитя в опіку, мов у шалик, а в шалик наче в зашморх з усіма виконаними і перевіреними татом домашніми завданнями у якнайширшому трактуванні. Він тільки вмів бути ідеальним споживачем опіки, колискою родинних тривог та успадкованих страхів. Але перш за все він потребував опіки, хатнього дезокси-героїну за будь-яку ціну і кожної миті. Я пошкодував, що не ношу у сумці пляшки з каламутним семом. Отак би зараз на здивованих очах п'явки відважити в горлянку. Ну, суто для вигляду. Ви ж розумієте, я не п'ю. Слухай, Буб. Я підійшов до п'явки, взяв його під руку і з упевненістю старого содоміта потягнув геть від натовпу. Буба переляканими очима чіплявся за погляди байдужих однокурсниць, мов за останню щаблину. «Буб, давай поспілкуємося. П'явка трохи розпружився, і властива йому милість плюшевого заїнька знову заповзла на лице шляхетною цвіллю. «Буб, розкажи мені про своїх друзів!» «Ой, друзі!» «А що там, друзі? Я, знаєш, я більше за все люблю спілкуватися з цікавими людьми. Стільки всього нового дізнаєшся!» От ви різне таке цікаве читаєте, а я, знаєш, також, я собі записую книжки, які треба прочитати. От, ти знаєш, так не люблю, коли всі читають от ті дешеві детективчики, різні любовні романчики, а я би там про буддизм читав, про різні релігії, знаєш, щось нове пізнавати. От, до речі, я читав, що хто цікавиться буддизмом, той вже в минулому житті був трошки просвітленим, а ти цікавишся буддизмом. Я ніяк не міг второпати, чому ж його слова смакували, як лайно в шоколаді. Нонконформізм, пошуки себе, ла-ла-ла і таке інше. Відверто кажучи, не викликало це все довіри. Відчувалося, що за тим ховається зворушливо-щільне кубельце інтрижок з люблючою бабцею чи мамою у ролі сірого кардинала. Вибух непослуху, спрямованого на пробудження нової порції опіки. Злочин заради покарання. Щоб мама думала, який він у мене розумний, мій маленький пестунчик. І пригортала міцніше до себе. Бабки-кульбабки, -бабки, висловлюючись лапідарно. Повний піздец. Найпростіше було уявити п'явку як потужний сервер – такої собі людської павути незнайомств. Головне – знати, як підійти і коли вводити пін-код. У нього і не було друзів як таких, тільки посилання на імена, безліч знайомих, фрагментарних і далеких. Людина з розряду тих, із ким вітаються мами твоїх однокурсників, причому таких однокурсників – яких ти її у лице ніколи не пам'ятаєш і по імені не знаєш. З ним вітаються гардеробниці у фойє. Його знає продавщиця у магазині навпроти факультету. Щодня у полудні він купляє 100 грамів карамельок і пригощає продавщицю. Ах, як зворушливо! Його впізнають просто незнайомі, яким випала біда щодня їздити з п'явкою в одному тролейбусі. У його вухах цілий день лящить. «Здоров, Буб! Як життя, Буб?» Він був маленьким, причепливим енергетичним уперцем, якого неможливо відігнати від себе, поки перед очима маячить це мили личко, ці довірливі оченята і несмілива усмішка. П'явка стояв перед витоками заледве не всіх знайомств. Простіше кажучи, п'явка знав всіх. Не надійтеся, вас він теж знає. Буб, у тебе багато знайомих, правда? От ти знаєш такого Женю, Євгенія з Омська? Буба потроху оклиговав від стресу. Його енергетичні мацаки висмикували останні сили з моєї нікчемної фізичної оболонки. Ну, Буб, знаєш? Євген Вторний з Омська. Вторний? Женя Втор, напевне. Такий кавказець з носом. У тому, що в Геня Вторного, якого я шукав, теж є ніс, сумнівів майже не було. Та все ж потрібна зачіпка суттєвіша. Кажеш, Буб, його знають під прізвиськом Втор? Ну та, він з диким дружив. І дружить, здається, постійно про хімію говорить. Про інше він говорити навіть не може, тільки про хімію і тонкі світи. «От знаєш, я також читав там про тонкі тіла, про різних гуру. А ти читав? От я, наприклад, я не та, як всі. Я вважаю, що все це правда, що дійсно були такі вуйки, і з ними різні такі речі творилися. А ти читав про якихось? Ти як думаєш?» «Не знаю, як тебе, Буб, а мене від езотерики верне», – сказав я, пригадуючи, як злісно стругав після мухоморів. А взагалі-то, мені цікаво поговорити з тобою про Фтора і його дружбана Дикого. Розкажи мені про нього. Дикий теж на хімії повернутий. Так, так. Та вони такі дурні, вони собі на спині один одному тату набили. Уявляєш, набити собі справжнє тату. Великих ще й до того. Фтора так називають, бо йому Дикий велику букву «Ф» набив і двіючку маленьку в індексі. А Женя дикому йод-два набив. Піпух, знаки. От я не знаю, це вже зовсім як папуаси. Я би собі такого ніколи не зробив. Я би, знаєш, я би собі на плечі колись хотів таку, знаєш, хортячу морду, агресивну таку. Але не зараз, колись. Та, оце дійсно було б кльово. Хортяча морда всередині зірки перевернутої, і такими витими буквами щось написано. Правда, кльово було би? Але я не знаю, це взагалі робити якийсь тату. Це ж неприродно. Ну, перевідні ще куди не йшло. Татуювання. подумки промовив я і переконався, що світ стоїть там, де поклали. Татуювання. Ну й напружний жити. «Слухай», – сказав я вже у голос, – «а де можна втора знайти? От де, скажи, вони з диким люблять ходити?» «О, та та вони такі волоцюги! Вони навіть раз були на кафедрі в аудиторії ночували!» «Уявляєш собі? Бо не мали де заночувати. Тоді прибиральниця...» «Вибач, де саме їх шукати?» – я питаю. «Ой, я зараз не знаю». Спробуй під жабою пошукати. Є таке місце, знаєш? Може, у книжці, у книжковому магазині цьому. Але наймовірніше, то заглянь до опери Скрипу. Ти мені знаєш що? Ти мені свій телефончик дай, а я тобі, як дізнаюся, обов'язково передзвоню. Не маю, зверхньо відповів я. Відключили за неоплату. А, ага. Ага, о, о, так тоді давай завтра після пар зустрінемося, можемо пошукати їх у двох. Як ти на таке дивишся? От у мене сьогодні такі важкі пари аж після п'ятої закінчуються, а завтра тільки дві практичні, хоча теж, знаєш, не мед. Завтра отретій. Тут. Я сплюнув на асфальт, уточнивши де саме, і заглянув йому в очі. Я побачив там страх. Але ж я втішився.